Pogány István Gróf istáló tulajdonos volt. Az év nagy részét Párizsban, Marseille-ben vagy a Rivierán töltötte. Felesége nem volt. Irén a lánya minden útjára elkísérte, de őt nem érdekelte a lóverseny. Csak az édesapját gyámolította. Kényeztette elhunyt anyja helyett. Pogány Gróf hatalmas vagyona már a múlt év volt. Azért még mindig maradt annyia, hogyha a verseny nem lett volna szenvedélye, kis földbirtokap, tőkéje, elegendő lett volna nyugodt, gondtalan életre. A gróf kíséretéhez tartozott dr. Frick, aki boroszlóból származott, és az a fajta hűvös, elegáns, németes típus volt, amelyik lélektelen pedantériával éli le az életét. Rajta kívül csak Kribble kísérte el minden útjára a grófot. Kribble zsoké volt, több alkalommal vitte elsőnek célba a gróf lovait, és európai hírnévre tetszett a gyepen. Mint általában a zsokék feltűnően görbelábú csenevésztermető emberke volt. Tövésesre nyírt haja elől hegyesen ékelődött alacsony homlokába, majdnem az óra tövéig, és rettenetesen nagy fülei, tuberkulotikusan elálltak, a hangja vékony volt, és rövid szavakkal fejezte ki magát. Hogy ne hízon kerülnie kellett a jó falatokat, és itallal kárpótolta magát. Sándor látszólag könnyen illeszkedett bele ebbe az új környezetbe, de hogy belülről lelkileg és idegileg képtelen volt megbarátkozni a helyzetével, azt talán felesleges is megjegyezni. Inkognitója még szorosabban tapad rá attól, hogy honfitársai és rangjabéliek között volt ilyen alárendelt minőségben. Hogy körülötte magyarul beszéltek, hogy róla is magyarul tettek megjegyzéseket, és mindenből egy szót sem érthetett, és soha egy magyar szót ki nem ejthetett, Fantasztikus, izgalmas és fájdalmas is volt számára. Sokszor ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy hirtelen megszólaljon gazdái előtt. Az öreg gróf, akinek a leereszkedésében talán még több gőg volt, mint a fölényében, szemmel láthatóan szívesen látta Sándort az alkalmazattai között. Irén elnézett fölötte. Viszont Sándor beleszeretett. Először életébe volt igazán szerelmes, a szónak abba a legőszintébb értelmében, amelyet az ember csak ritkán érez, és ilyenkor, mintha egy gyermekkora óta világosan megálmodott elképzelése öltött volna a testet, minden ambíciója, reménye, kilátása egy nő bírásához fűződik. Egyszer hallotta, mint Irén azt mondta az apjának: Érdekes, én ezt a sofőrt még nem láttam mosolyogni. Valószínűleg ritkán van jó kedve mondta a gróf, és tovább dúdolgatott magában, mert az volt a szokása, hogy gondolkodás közben dúdolt. Talán egy héttel később váratlanul megkérdezte a sofőrt. Maga gyázban van, Roger? Nem, gróf úr. Hát akkor majd legyen szíves és mosolyogjon egyszer, ha nem esik nehezére, mondta barátságosan, és bement a házba.